Сторінка 300. Залишилось 26 сторінок. Довго і щасливо. Отже, ми обговорили що один аспект стосунків у теорії. А що ж відбувається на практиці? Чи існують вони щасливі пари або самодостатні жінки, якими без пари чудово живеться? В чому секрет тривалих щасливих стосунків? В чому секрет щастя в принципі з партнером чи без? Практика дуже часто розходиться з теорією, але ще частіше її підтверджує. І довірчі, надійні партнерські стосунки, що їх будують самодостатні дорослі люди, направду тривають довше і щасливіше, ніж будь-які інші. Але суди сама, спеціально для цієї книжки я зібрала історії своїх читачок, реальних жінок, які живуть щасливо з партнерами і без. Історії ці промовляють самі за себе і, правду кажучи, поки редагували їх для публікації, ледь не розплакалась від зворушення і радості за чуже щастя. Тепер ваша черга. Щасливі разом! Перший розділ. Тут будуть історії, там буде дівчата щасливі, живичу з кимось. Ми разом вже більше десяти років, спільно живемо років вісім, в шлюбі п'ять, познайомились на сайті знайомств, з тобою шукали ненав'язливих пригод і сексу і дошукались. Спочатку сподобались одне одному як друзі, знайшли точки дотику в музиці, дозвілля, навіть спільних знайомих. Головним чинником успіху наших стосунків вважають самодостатність кожного. Кожне з нас має своє захоплення, іноді ми окремо одне від одного збуваємо час з друзями, відпочиваємо, подорожуємо. Водночас ми неодмінно проводимо кілька вихідних на рік лише у двох, без дітей і друзів, задля романтики. Хоча іноді я пориваюсь піти, але не тому, що мені з ним погано, а тому, що дуже добре самій. Блід, пориваєшся піти, курва. Незабаром буде 22 роки, як ми познайомились. Спершу віртуальна, за півроку реально. Три роки ми прожили у статусі «Це в нас курортний роман». А тоді я вирішила піти, бо він не хотів одружуватись і мати спільних дітей. Та за якийсь час він приїхав до мене і освічився. Я тоді саме збиралась купувати ків такий в інше місто, а там вже мала орендовану квартиру іншого чоловіка. Виявляєте, який мать жах? Ну, не жах, це наша стандартна історія стосунків. Але я відповіла так, саме йому. І річ не так у тому, що я це любов, хоча вона і теж є, як у тому, що саме з ним усі 20 років я почувалась і почуваюся сама собою. Мені треба прогинатись, піддакувати чи зайвий раз мовчувати. З ним усе дуже просто по партнерському і з повагою. Він абсолютно спокійно сприймає те, що мені потрібно, іноді відпочити навіть від нього і від дитини, від них обох. Що побут це не мій обов'язок. Побут – це справа того, кому це в конкретний момент зручніше. Якщо потребую підтримки або поплакати, я йду до нього. Навіть якщо маю пожалітись на нього самого. Саме з ним я почуваюся дуже вільною, почуваюся з собою. А головне – у нього чудове почуття гумору, і з ним ніколи не нудно. Катерина. Така Катерина. Ми разом 22 роки познайомились в інститутській їдальні, через півроку розписались. Мій чоловік – моя людина, ми можемо говорити про все. Бувають, звісно, сварки і непорозуміння, оскільки він небагатослівний, а я імпульсивна, Але саме з цим ми й доповнюємо одне одного. Юлія. 20 років разом, двоє дітей. Познайомились в універсі, зустрічались 4 роки, розійшлись, знову зійшлись. Думаю, міцним фундаментом стосунків стала повага до особистого простору. І дуже різних інтересів кожного, а ще чітке усвідомлення, що не можна намагатися змінювати іншу людину задля власної зручності. У нас дуже різні сфери інтересів, але схоже почуття гумору. Ми належимо до тих пар, які залюбки збувають час і разом, і окремо. У кожного є професійна тусовка, ніхто нікого не ревнує. Ще один важливий для мене момент: якщо щось йде не так, ми сфаримось гучно вголос і чітко проговорюємо те, що не влаштовує. Можна покричати і домовитись, не залишається осуду всередині. Звісно, є купа труднощів, ми дуже різні, навіть на побутовому рівні, але це відчуття, що партнер завжди на твоєму боці безцінне. Цього року виповнюється 20, як ми разом. Познайомились в офісі юридичної фірми, куди я прийшла працювати, службовий роман, у мене це третій шлюб. У чоловіка другі, 20 років, як у мене і коханий, надійний друг, партнер, підтримка в усіх питаннях і задумах. У нас чудові діти, 16 і 17. І надія на веселі років 40 попереду. Секрет нашого щастя – чоловік ніколи мене не критикує. Наступна історія. Разом 9 років познайомились в онлайн-грі, кілька місяців стосунків на відстані, а потім він переїхав до мене з іншого міста, а ще за кілька років ми вже всі разом переїхали в його рідне місто. Спільна донька. Двоє котів і іпотека. Секрет успіху зійшлися бзіками. Я бронепотяг і шалений таран, а він підкидає пальне і стежить, щоб ніхто не звалився з цього потяга на швидкості. Іноді бувають перекоси, та за каналом це рівноправні партнерські стосунки. Ксенія. Ми разом 9 років Запізни... запізналися на сайті знайомств. Мені було цікаво з ним листуватись, фліртувати. На першій реальній зустрічі проговорили весь день аж до ночі. Він вміє слухати і чути, має широкий кругозір, підтримує будь-яку тему, що я порушую, не використовує інструментів пасивної агресії, як-то присороблення, винувачення, залякування, приниження, знецінення. Він допомагав мені розплутати психологічні проблеми з іншими людьми, а ще слухав і приймав мої поради і думки щодо його проблем. І безконечно, терплячи зі мною, легко знайшов контакт із моїм 1-річним сином. Наступна історія. Разом 21 рік, був шкільний роман, потім розійшлися, а з'їхались, коли мали по 19 років. Відтоді так і живемо. Двоє дітей, собака, спільна юність і бекграунд. Він – мій найкращий друг і коханець. Пару разів розлучались, ну як я з ним розлучалась, а він не пішов. Пару разів розлучались, ну як я з ним розлучалась, а він не пішов. Супер. <рес> Було кілька криз ем, здебільшого моїх особистих він прекрасний, дорослий, дуже стійкий нормально ставиться до моєї бісексуальності і пов'язаним з, з нею пригодами і до моїх останніх півторарічних стосунків з дівчиною останніх пов... півторарічних, Бля, який жах просто і це як приклад того ну, я не знаю, тут приклад просто, як воно буває ну, ясно, що буває але вона ви пам'ятаєте, аж розплакалася від щастя за інших людей. Мені 30, йому 33, разом 7 років. Спільно жити стали буквально відразу. Одружилися через 3 роки. Є собаки і котики. Він мене підштовхнув йти в ІТ. І розбудовувати грошову кар'єру. Зустрілася через спільних знайомих. Я була далека від фемінізму. І вважала, що треба знайти чоловіка, який забезпечить. Бо сама себе я не зможу. А він більш просунутий. Допоміг мені в кар'єрі. Дуже пишається мною, моїми досягненнями. Спершу дивувалась, коли він казав, не потрібно готувати, краще на вихідних посить повчись. А їжу я замовлю. Для мене це було дико. Що ж я за господиня, якщо ми їжу замовляємо? А чоловікові вдома поїсти нема чого. Але перевчилась. Нам разом дуже цікаво, весело, багато спільних інтересів. Ми розвиваємось ростемо ростимо, як ось зійшлися. Дуже важлива повага до особистого простору одне одного. Тобто ми поважаємо прохання на зразок «мені потрібна година. Щоб мене не чіпали, і стараємось проговорювати сподівання і претензії словами через рот. Загалом, я вірю, що ми реально можемо постаріти разом і не набриднути одне одному. З чоловіком 17 років разом. Чому він? Максимальне порозуміння навіть тоді, коли треба повчити одне одного. Не можу сказати, що все цілком безмарно, бувало різне, але мені здається, що я не зустрічала кращого чоловіка, ніж мій. Легко приймаю його недоліки, вони видаються мені зворушливими. У нас схожі прагнення і погляди на життя. Втім, ми не присягаємось одне одному в вічному коханні. Просто любимо тут і зараз. Розв'язуємо питання разом і тішимось, коли під кінець дня сідаємо сім'єю вечеряти. А ще його цікаво слухати. Наступна історія. Десять років від дня знайомства скоро. Познайомились, коли я намагалась вигребти з чорного болота, наповненого болем, що залишився від попередніх стосунків. Вже звучить як жесть. Після тієї зради мені майже рік не хотілося жити, надто сильно його любила. Розуміла вже, що це найкраще, намагалась йти далі, та однак кожен крок відлунював стражданням, як у казці про русалоньку. А, а потім я отримала повідомлення на сайті знайомств, реєстрація там була одним з кроків на зустріч новому життю – я одразу відчула він. Він увічливий, розумний, дотеплий, надійний. Тиждень листувалися, зідзвонювалися, потім зустрілися особисто і більше не розставалися довше, ніж на кілька днів. Відтоді було одруження, мій диплом, ремонт, окупація Криму, народження доньки, приїзд в інший кінець країни. Він досі опора опорою, острівець стабільністю в цьому царстві хаосу. Терплячий, розумний, саркастичний. Не без недоліків, але я до них звикла і змарилась. Буває сваримось, буває доводиться шукати компроміси, але нам цікаво разом і спокійно. Після перших бурхливих стосунків, що вирвались доволі раптово, я бажала одного спокійного, тихого щастя з людиною, яка мене любить і цінує. І саме це я і маю, Ірина. 14 років разом, 12 у шлюбі. Познайомились на весіллі. Я сапіосексуалка. Одразу втріскалась по уху. До того, що у мого коханого характер ще складніший ніж у мене. І це заводило. Подумала собі, що разом нам має бути добре. Ці стосунки дали мені розуміння того, що не обов'язково мати до собі суспільних інтересів, щоб бути щасливою. Але у спільній справі, як то виховання дітей, створення житла, забезпечення родини, важливо вміти домовлятись. У перші роки ми, як по правді, не дуже знали, як-то вести діалог, а не просто чекати черги на власну репліку. Зараз все це має вигляд багаторівневого іспиту. Рівень А1, рівень А2 та таке інше. Нашим стосункам скоро 16 років. І те, що вони є, це від першого до останнього дня абсолютно заслуга мого чоловіка. Просто все, що він робить від моменту знайомства, він робить для мене. Щодня, рік за роком. Ми познайомилися в інтернеті, і в той час у мене був такий страшний хаос в житті, що шлюб був просто виходом із проблем і квітком у Швецію. Понад 11 років разом познайомились на форумі електронної бібліотеки, де спілкувались про книжки, а потім Аська, телефон, особиста зустріч. Я переїхала до нього через три місяці після знайомства, хоч діти, хоч доти не була впевнена, чи потрібна мені сім'я взагалі. У чоловіка складний характер, холеричний темперамент, поєднуються з занудством і страшенною доскіпливістю. Мабуть, це задовольняє мою тягу до мудаків. Це перший чоловік, з яким мені вільно і легко. Ми можемо спокійно все обговорювати, не боячи, що партнер покрутить пальцем біля скроні чи втече з криками. Мої бої інтроверти, обоє любимо тишу і книжки, хоч і різні. І в нас досі працює якась суто фізіологічна хімія, що теж важливо. Як і в більшості чоловіків, у нього в мізках було повне стереотипів про жінок, на кшалд, їм і пілюватись, не болячи, бо вони майже не почувають болю. У них інша анатомічна будова, тому, наприклад, стрінги між сідницями чи високі подбори не задають їм дискомфорту. Жінкам неважливо чоловікова зовнішність тощо. Веду просвітницьку роботу, він час від часу досі страшенно дивується. Одружені 14 років, разом всі 18. Познайомились випадково на пляжі. Як я зрозуміла, що хочу бути з ним, він під'їхав, вийшов з авто а від нього прокотилась така хвиля доброти. Плюс, на відміну від моїх попередніх кавалерів, він не форсував події. Першу поцілувались ми за три місяці, наступного дня мали секс, а потім я до нього переїхала. Поцілував – женесь. Ми дуже добре розуміємо і доповнюємо одне одного, одного, а ще в нас ідеально збігається почуття гумору, а це й безцінно. Насправді, ну, ці історії можна було б якось прокоментувати, але наскільки з'їбала просто ця книжка, що вже просто ну, реально, єдине бажання, щоб вона закінчилась. Ми познайомились в інтернеті, банально, хоча знайомства заради знайомства не шукали. Спілкувалися собі на міському форумі, обговорювали все на світі. Я знала, що є така людина, розумна, іронічна. Перше знайомство ледь не сталося взимку. Саша роздавав величезну цифрову бібліотеку, збирав під це діло зустріч форуму, але мені... В день ікс просто було лінь кудись їхати. В другому ми побачимось на схожість з аж влітку, до того, що він вже був не сам, а мені було і так добре. І ще я знала, що рівно за місця я відіб'ю його в подруги. Ще за три місяці ми почнемо жити разом, а наступного літа станемо батьками. Ми одружені 11 років, нашому сину від 10, в нас схожі інтереси, світогляд і головне є довіра. Мій чоловік довіряє мені всьому, дозволяє бути самою собою». Часом супиці розводять руками, коли я тягну в дім чергового хворого котика. Але мовчки йде в автівку, чуючи кодову фразу «Їдьмо, допомога потрібна». І бровою не веде, коли я зриваюся за дзвінком посеред ночі. У всьому можу розраховувати на його підтримку. Чи є трали? Є. Ми всі люди. Ми втомлюємось і зриваємось. Але глобально я щаслива дружина, маю соратника і оту стіну та опору. Наталія. Ми з партнером в офіційному шлюбі 18 років. А загалом 21. Щасливі. Ми спільники у всьому, оскільки є великий жорстокий світ і лише партнер завжди грає на твоєму боці. Перше кілька років ще намагалась грати в патріархат, тобто наслідувати ролі мудрої жінки та чоловіка на дивані. Але потім зрозуміли, що не виходять і так усі нещасні. Тому почала забивати на умовності, чоловік виявився чуйним, готовим слухати і співпрацювати. Я про те, що не я його таким зробила, він завжди був порядна людина. Тож зараз ми маємо цікаві проекти кожному по душі, щоб розкривати і розвивати наші таланти. Для мене це творчість і бізнес, фінансова незалежність – моє щастя, для нього – будівництво. Діти на нас обох. І що найприємніше, ми активно беремо участь у проектах одне одного. Тобто вони знову спільні. Так і живемо. Познайомо з чоловіком після четвертого курсу інституту на першій роботі. Обоє з непростих сімей з тим чи тим видом насильства. Якось так склали, що ми незалежно одне від одного вирішили, що в нашій сім'ї насильство за можливості не буде. Живемо разом вже 13 рік. Не можу однозначно сказати, що саме ощасливлює мене в цих стосунках. Бувало по-різному. Але чоловік дає мені свободу, підтримує у професійному сенсі, коли трапляються невдачі, дає поплакатись на плечі. Я своєю чергою підтримую його окремо від мене, способи дозвілля і хобі. Загалом усвідомлено намагається жити так, щоб наші світи не обмежувалися одне одним. Вже майже 13 років у шлюбі з чоловіком, молодшим за мене на 8 років. Познайомились 13, а він на 8. Познайомились на курсах англійської мови, коли мені був 31, йому 23. Він справжній красунчик. уважний, не такий дубовий і упереджений, як багато інших чоловіків. Ми обоє дуже любили і любимо кіно, бігали разом на всі кінофестивалі. Ну і в ліжку все було дуже-дуже. Сподобалося, що він не приховував, що йому зі мною добре. Не довелось грати всі ці ігри, які вважаються обов'язковими на початку стосунків, на кшталт «робимо незалежний колір обличчя, коли насправді дуже подобаємо, боїмося одне одному». За рік я освідчилась йому, через якийсь час ми одрушилися, народили сина, потім доньку. Він дуже любить дітей, готовий змінюватись. Коли наші стосунки знайшли в кіт. Кут, він пішов на психотерапію. Підтримує мене в моїх кардинальних і частих змінах поглядів і смаків. Спокійно ставиться до того, що мої заняття не дають великого і стабільного доходу. Ми багато подорожуємо разом, а вранці він пече булочки з корицею і готує каву. І хоча в пакеті з булочками йде немало рис, які мені іноді дуже складно витримувати, загалом наші стосунки такі схожі на чесне і тепле партнерство. Після 23 років життя з мудаком, я розуш... розлучилась і вийшла замість до чоловіка, сильно за мене молодшого. Мені тоді було 41, йому 30. Ми познайомились в онлайн-грі, в якій обоє ховались. Я від чоловіка і від життя, він від страти, мети і теж від життя. Стосунки на відстані тривали майже три роки, перші, ніж ми одружились. З різних країн, різних менталітетів, різного кола спілкування, ми побрались, живемо щасливо вже понад сім років. Але це заслуга не моя, а чоловікова. Він здоровий психічно, адекватний, зі здоровими кордонами. А я із самооцінкою нижче плінтуса, майже повністю з'їдена колишнім чоловіком з хронічними захворюваннями, сім років у шлюбу і сім років щаслива. Я одужую. Я вже люблю себе не тому, що мене люблять, а тому, що мене більше ніхто не заганяє під плінтус. Я можу любити, і мою любов приймають і цінують. І я приймаю, і ціную його любов. Він підтримує мої захоплення і ніколи мене не висміює. Навчив мене не долати і боятись, а просто жити, насолоджуватись життям. Ми 17 років у шлюбі, знайомі 18, у нас четверо дітей. Коли тільки почали зустрічатись, в мене загострився рецидивний ієлонефріт з циститом. Він водив мене по лікарях, оплачував в лікування і не допускав сексу, навіть коли мені хотілося, а йому ще більше. Лікарі сказали, що не можна, отже не можна. Перша дитина народилась з особливостями, і всі довкола казали, що чоловік мене покине. Я теж боялась. Мала сама, не підштовхала його до розлучення. Навіщо рубати хвіст частиною? Чоловік же сказав, що як, як так хочу розлучитись, то нехай. Дитина вліт залишиться йому, а я можу почати жити спочатку. Народилась друга дитина. І теж з проблемами. Блять, може після першої не треба було другою народжувати? Денька дуже погано спала, тож все її раннє дитинство чоловік, він пішов у декретну відпустку, спав у її режимі. А я працювала і спала, скільки треба. Теж небагато, бо роботи було вал, але він приносив мені до комп'ютера їжу, яку готував сам, якщо я не мала часу. Оплатив мою тривалою дорогу психотерапію, він доглядає за дітьми, коли я їду до друзів відпочивати чи вчитись. Та навіть коли я вдома, він теж з ними. Готує їжу, облаштовує дім, а він відпочиває чи ні? Він робив мені уколи антибіотиків по годинах, коли я обіймала складну посаду і вийшла на роботу відразу після лікарні, де лікувала пневмонію. І він відмовився від кар'єри, закінчив вищу аспірантуру, але працювати в Н не став, бо довелося би їхати на північ, а це означало, що старша дитина ростиме далеко від якісної медицини і теплішого клімату. Але відмовився від кар'єри, означає, що він не забезпечує сім'ю. Ні, не ідеальне. Я теж сперечаємось, багато спілкуємось, періодично з'ясовуємо, чия ж правда і якого дітька. Живі люди, які люблять і поважають одне одного. А, незабаром 22 річниця нашого весілля. Ми дружилися 21-річними. Спочатку була якась дитяча ейфорія, спільне дорослішення, так би мовити, спільне долання труднощів. Звісно, було різне. Період з'ясування, хто в домі господар, спроби вмикати самця і втікати від проблем в ігнорти інтернет. Але потім я відростила нереальний цинізм і зрозуміла, що саме коли ти на рівних і можеш на будь-який закид відповісти «йди сюди», Петренку, я тебе досить прикладу, то стосунки якраз наближаються до ідеалу. Загалом, наші взаємини періодично виходять на якісно нові рівні, іноді болісно, але однак, рано чи пізно, треба зрозуміти, що люди сходяться, щоб разом здобути щось більше, а не тільки для сексу і спільного домогосподарства. Наступна історія. Разом 10 років, познайомились на жіночому форумі, сходили на кілька побачень і з'ясували, що маємо трохи спільних інтересів і багато схожих. Обоє розлучені. У нього є донька від першого шлюбу. На першому побаченні ми пили пиво і теревенили до третього ранку, аж нас виставила з бару охорона. Ага, була пора, коли бари працювали до третьої. Я почуваю щасливий в цих стосунках. Насамперед, завдяки тому, що партнер приймає мене загалом і в конкретний момент. Він уважний, співчутливий, підтримує мої стратегічні рішення і примхи. І в усіх питаннях на моєму боці. Я феміністка, він профемініст. Почуваю з коханим у безпеці, за замовчуванням і без застережень. У побутових питаннях він бере на себе все. Так склалося одразу. Не пригадує, щоб ми домовлялися, але, пам'ятаю, розповідали йому про нелюбов до побутових клопотів і що не бачу сенсу у співжитті, якщо хатні справи перекладаються на когось одного. Не пам'ятаю, щоб ми сварилися, але, напевне, в цьому мені просто пощастило. У нас нема розбіжності, фундаментальних питань і ніколи не було до того, що він вміє будувати стосунки з людьми, наприклад, ми Приятелюємо з його колишньою дружиною і з її сім'єю. Десять років у шлюбі. А, знаємо одне одного трохи більше дванадцяти. Запізнились на сайті знайомств через тиждень активного листування зустрілись в реалі. Я була на останньому місяці вагітності, але попереджала. Майже рік ми... Почули? На останньому місяці. Але попереджала, каже. Майже рік ми гуляли потім з дитиною, ходили в кіно, а потім вже стався секс. Ми досі разом, бо він ідеальний батько і важливий чоловік. Готовий змінюватись і рости задля мене. А ти заради нього курор. Коханець теж чудовий, а ще він усіляко підтримує всі мої ініціативи. А наше особисте, професійне і матеріальне зростання за період спільного життя видно неозброєним оком. Як ви думаєте, можуть бути такі ну, стосунки нормальними взагалі? Те чувак Розпочинає їх, коли дівчина на останньому місяці вагітності. Потім рік ще просто з нею ходить, гуляє після цього. Ну, я дуже сумніваюся. Але люди кажуть, що вони... Ну, дівчина каже, що вона щаслива. Чи він там каже, ми не знаємо. Вже 15 років разом. Познайомились через інтернет. Кілька років рестувались, потім зустрілись. Мій чоловік найкомфортніша людина з усіх, кого я знаю. Я з ним справжня і не втомлююсь від нього. З ним добре мовчати. Цим мене зачепив. Пробули разом добу, і мене це не зморило. Я інтроверт. А ще сказав, що у джинсах і светрі я подобаюся йому більше, ніж у якомусь вишуканому одязі, який я вирідилась для нього. Мовляв, дуже красиво, але джинси і светр краще. І я теж так вважала. Чоловік піклює, пі піклується про мене. І це не насильне піклування. Завжди запитує, чим допомогти, що налити, чи понести сумку. Мені це важливо. Розділяє цінності фемінізму, взагалі не мислить категоріями чоловіче-жіноче. Він вміє готувати прибирати, а я користуватись будь-якими інструментами. В нас спільні погляди на майже все. Релігія, політика, етичні моральні моменти, виховання дітей. Він не заперечував після народження двох дітей взяти третю, прийомну, хоча не, пев... не був певен, що йому це потрібно. Якщо спитати, за що він любить мене, він відповість за те, що ти весела. І це найкраще, що мені доводилось чути. Дружили 8 років, потім я поїхала до нього як волонтерка, побачила іншу очима і втратила голову. І ніякого сексу навіть не цілувалися. Прийняли рішення і розлучились 11 років шлюбу двоє дітей. З другим чоловіком разом вже 5 років. До речі, секс, коли він нарешті стався, був і залишається фантастичним. А все, що було до того, це просто жалюгідні потуги. Думаю, що запорукою наших щасливих стосунків є та сама дружба і купа спільних інтересів. Ми щасливі разом вже 27 років. Вчора чоловік сказав, що з роками стосунки стоїть ближче, а любов міцніша. Ми дуже різні за темпераментами, інтересами. Ми з різних світів. Нам бувало непросто і нам цікаво разом. Ми багато одне в одного навчилися і змінилися завдяки одне одному. І я вдячна чоловікові за те, що він поруч. Ольга. Доброго ранку. Не дуже хочу писати історію в коментарі, тому особистим повідомленням. Ми разом 13 років, 11 одружені. Наш секрет в тому, що ми обоє дуже самодостатні, але весь час доводиться тримати баланс між самодостатністю і особистими справами, стосунками і спільним дозвіллям. А коли в це рівняння додались двоє дітей, це вже не порівняєш із ходінням по канату. Але ми стараємось. Так?